Înțelepciunea Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune. 1 Corinteni 1,30 În Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Coloseni 2,3 Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe 9,10 Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Proverbe 8 cu 11. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât zece viteji. Ecleziastul 7 cu 19. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, soceară de la Dumnezeu și ea îi va fi dată, dar soceară cu credință. Iacov 1 cu 5 și 6. Unde este înțelepciunea lui Dumnezeu, nu mai este nevoie de înțelepciunea oamenilor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Înțelepciunea neîndreptățită prin fapte este amanetul rușinii, Sfântul Isaac Sirul. Cu cât mai mult se cufundă omul în cunoașterea lui Dumnezeu, cu atât mai neștiutor se ține și cu cât învață mai mult, cu atât vede ce puțin cunoaște. Sfântul Macarie cel Mare Înțelepciunea e mereu tânără, mereu asemenea sieși și nu cunoaște schimbare. Clement Alexandrinul Întreaga înțelepciune este o numire de obște a tuturor faptelor bune, Sfântul Ioan Scărarul. Înțelepciunea unită cu răutatea nu mai este înțelepciune, când vine înțelepciunea, răutatea trebuie să fugă. Sfântul Ioan gură de aur. E de mirare oare că acolo unde vorbește Dumnezeu nu este uneori înțelegerea omenească? Cât de adesea copiii nu înțeleg pe deplin ceea ce le spun cei mari? Sfântul Tihon arată înțelept cu faptele, că și nu există cuvânt care să fie mai înțelept decât fapta. Marco Ascetul Diavolul își bate joc de cei proști ca de niște copii. Sfântul Ioan Gură de Aur Mintea care își închipe multe despre înțelepciunea sa e ca un nor fără apă care îi purta de vânturile slavei de șarte și mândriei. Talasie Libianul Dacă începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu, începutul nebuniei este lipsa acestei frici. Sfântul Ioan Gurădeau Romani, omilia 21 Dreapta judecată este maica și păzitoarea tuturor virtuților. Sfântul Antonie cel Mare Este cu neputință să dobândim înțelepciunea fără să trăim în mod înțelept. Sfântul Grigorie Teologul Creștinul care n-a primit niciun fel de instruire, dar care a învățat calea credinței, este mult mai înțelept decât Platon și Aristotel și alți înțelepți care nu-l au pe Hristos ca mântuitor al lor, Sfântul Tihon. Cunoașterea fără dragoste este vătămătoare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Numai aceia sunt adevărați înțelepți, luptători, eroi filozofii lui Dumnezeu, care sunt conduși și stăpâniți de puterea divină după omul din lăuntru, Sfântul Macarie cel Mare. Iubind cunoașterea, iubește și osteneala, pentru că simpla cunoaștere îngânfă pe om, isichie sinaitul. Nimic nu vei ști vreodată precum trebuie să știi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Lipsa de minte sau ușurătatea vine de la abaterea minții de la hotarele prescrise de Dumnezeu, făcându-i pe oameni nebuni și îngânfați. Sfântul Ioan Gură de Aur Omul înțelept află din puține cuvântări calea către Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare.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 Cine zboară în sus nu se va mai minuna de niciunul din lucrurile omenești, ci după cum când ne-am suit în vârful unui munte înalt, ni se par așa de mici și zidurile și orașul, iar oamenii în mersul lor pe pământ seamănă cu niște furnici, tot astfel, când te-ai înălțat cu mintea pe culmea înaltă a înțelepciunii de sus, nu te mai poate mișca niciunul din lucrurile pământești. Sfântul Ioan, gură de aur. Socotește-te în orice lucru sărac în a învăța pe alții și te vei dovedi a fi toată viața un înțelept, Sfântul Isaac Sirul, 2544. Ceea ce nici îngerii n-au știut, aceea ne-a învățat pe noi Duhul Sfânt, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă nu pricepi ceea ce e sub tine, cum vei pricepe ceea ce e deasupra ta, Sfântul Tihon? Puterea din noi, înăscută tuturor, este prima lege lipită de noi care ne-a dus la Dumnezeu prin cele văzute și este rațiunea, Sfântul Grigorie de Nazians. Credinciosul are nevoie de cugetare filozofică și de o judecată înaltă și puternică pentru a primi cele mai presus de nădejde. Trândăvia se împotrivește virtuții, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei ce poartă în sine legea Duhului, care nu cu cerneală este scrisă în ei, aceștia au ochii luminați. Sfântul Macarie cel Mare, Omilia 25 Cât înțelege cineva, atâta dorește, și cât dorește, atâta primește, și cât primește, atâta folosește. Sfântul Teodor Învățătura a fost dată de însuși Fiului Dumnezeu, pentru că nimeni ca el n-a cunoscut de-a dreptul, izvorul, învățătură de credință ortodoxă. Învățătura despre suflet, cu cât s-ar întinde, cu atât ar face sufletul mai puternic în măsura în care acesta o primește. Sfântul Ioan, gură de aur. Cunoștința fără fapte nu e sigură chiar dacă este adevărată. Căci fapta este întărirea oricărui lucru, mar cu ascetul. Omul neîndrumat e ca o corabie fără cârmă, Sfântul Vasile cel Mare. Cine a zis, ajunge, a pierit, fericitul Augustin. Dumnezeu, ca și un pedagog, ne-a învățat și ne învață pe noi, nu deodată, ci treptat. Sfântul Ioan Gură de Aur Învățând cineva pe alții, se învață și, zicând de multe ori, aude împreună cu cei ce ascultă de el, Clement Alexandrinul. Învățătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar aceea care pătrunde în suflet din dragoste și bunăvoință rămâne pentru totdeauna în sufletul nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur Îndeletnicește-ți mintea cu învățătura ca să nu gândească la lucruri rele, Sfântul Chiril al Ierusalimului.